De este cineva binecredincios și iubitor de Dumnezeu să se bucure de acest praznic frumos și luminat? De este cineva slugă înțeleaptă să intre bucurându-se într-o bucuria Domnului său? De s-a osteni cineva postind să-și ia acum răsplata? De a lucra cineva din ceasul cel din să-și primească astăzi plata cea dreaptă? De-a venit cineva după ceasul al treilea, mulțumind să prăzuiască. de a ajuns cineva după ceasul al șaselea, să nu se îndoiască nici de cum, căci cu nimic nu va fi păgubit. De-a întârzia cineva până la ceasul al noulea, să se apropie nici de cum îndoindu-se. De-a ajuns cineva abia în ceasul al lea să nu se teamă din pricina întârzierii. Căci, darnic fiind Stăpânul, primește pe cel de pe urmă ca și pe cel din tâi, odinește pe cel din al de ceas ca și pe cel ce a lucrat din ceasul din tâi, și pe cel de pe urmă miluiește și pe cel din tâi mângâie. Și aceluia a plătește și acestuia dăruiește, și faptele le primește și gândul îl ține în seamă și lucrul îl prețuiește, și voința o laudăm. Pentru aceasta, intrați toți într bucuria a Domnului nostru și cei din Tâi și cei de-al Doilea, luați plata. Bogații și săracii împreună, bucurați-vă. Cei ce v-ați și cei leniești, cinstiți ziua. Cei ce ați postit și cei ce n-ați postit, veseliți vă astăzi. Masa este plină, o spătați-vă toți. Vițelul este mult, nimeni să nu iasă flămând, Gustați toți din ospățul credinței, împărtășiți-vă toți din bogăția bunătății. Să nu se plângă nimeni de lipsă, că s-a arătat împărăția cea de obște. Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, că din mormânt iertarea a răsărit. Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului. A stins-o pe ea cel ce a fost ținut de ea. Predată iadul cel ce s-a pogorit în iad, umplutul de amărăciune, fiindcă a gustat din trupul lui. Și aceasta, mai înainte, înțelegând-o Isaia, a strigat: Iadul, zice, s-a mărit întâmpinându te pe tine jos, a mărit sa că s-a stricat, s-a mărit că a fost batjocorit, s-a mărit că a fost omorât, s-a mărit că s-a surpat, s-a mărit că a fost legat. A primit un trup și de Dumnezeu a fost lovit. A primit pământul și s-a întâlnit cu cerul. A primit ceea ce vedea și a căzut prin ceea ce nu vedea. Unde ți este moarte boldul? Unde ți este iadul În viața Hristos și tu ai fost nemicit. Sculatus sa Hristos și au căzut diavolii. viața Hristos și se bucură îngerii. viața Hristos și viața stăpânește. În Înviata Hristos și niciun mort nu este în groapă, că Hristos, scâlându-se de morți, începătură celor adormiți s-a făcut. Lui se cuvine slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin.